إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونطوب إليه ونأوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل لا ومن يرل فلا هادي لا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدا وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونفاءا واتقوا الله الذي تساءلون به بالأرخام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتعي الله ورسوله فقد فاز فرضا عظيما أما بعد فإن أشتق الحديث كلام الله Əhayr el-hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi və alihi və sallam. V şerrül umuri umuri muhtesataha. Fə inna kulla muhtesatan bid'a və kulla bid'atin dalala və kulla dalalatin nur. Məsələn, məsəl onlar əbini nail olmaq üçün Hər bir ilahi iman var, imanın şərtləri var. Allah'a, mələklərinə, kitablarına, peyğəmbərlərinə, axirət gününə, xeyrinin şərinə iman gətirmək vacibdir. Yəni iman bunu təsəvvür olunmur, müsəlmanı imanı. Və həminin sonra bax bu kifayət deyil. Sonra gəlir İslam. Yəni İslamın da Dükunları var, o da necə imanı dükunları kimi, o da şəhadətdir, namazdır, vəçatdır, həcdir, oruçdır. Yəni, bunlar hamısı hər bir müsəlmanda olmalıdır. Sadəcə, ola bilər bu təslimçilik, hansı ki, müsəlmanın mənası azdan çoxlanan əməllər günün görsənsin. Və ən dəhşətlisi də, məhsələn, müsəlmanlar ən böyüyü də bu əməllərin sən İslam-ı şəhətlərindən, sonra namazdır. Və namaz ən əzəmətli ibadətlərdən biridir. Ona görə müsəlman namazı təsəvvür olunmur. Olaçın, həqiqi namaz qılmaq da elə fikirləşmək həsatdır. Namaz qılanda həm qəlibə əməllər əsas olmalıdır. Çünki qəlibə əməllər olmasa, və ahirə əməllərinin heç bir faydası olmayacaq. Qəlib əməllərdən nədir namazda? Qəliq, ixlas olaq. Qəliq, ixlas olaq. Necə ki, hər bir əməldə həm xov, Allah qorxusu, həm sevgi, həm də ümid olmalıdır. Bunlar hamısı, yəni, bunlar bəzilən sadə qeyd edirəm. Və bunlar qəlib əməllərdəndir. Çünki hər bir ibadətdə, hər bir əməldə bular olmalıdır. Əmər bir dənə etdiyin kifayət döyür. Yəni, gəlif bular olmalıdır ki, əməlin sənin kamil olsun, Allah s.w. aran yanında məqbul olsun, qəbul olunan. Ona görə xüsusən də hər bir əməldə xilastan sonra qorxı, sevgi və ümid olmalıdır. Və əhl-i s. nəmalcaman budur ki, bu iki şey hər bir əməldə olmalıdır. Ona görə Şeyhülistan buyurur ki, Dil ki, kim ancaq Allah subhanu qalə e, sevmə ilə ibadə tələfə və kim ancaq ümidlə ibadə tələfə mürciədir və kim ancaq Allahdan qorxara ibadə tələfə haruridir, yəni xavarik. Amma əhl-i hər bir əməldə qorxı, mühəbbət və ümid üç şey olmalıdır. Yəni, bir dənə əməl çifayətdir. Və namaz qılmaq da bir dənə hərəkətlərdən ibarət deyil. Mütləq bu zahiri əməl həmçinin qəlbi əməllərlə, hansı ki, əsasdır. İmanın əsaslığına geri bağlı olmalıdır. Çünki hər bir əməlin qəbul olmağı üçün birinci qəlbi əməl olmalıdır, o da ixilas, Allah üçün ikinci də şəriyyətə müvafiq olmalıdır əməlin. Peyğəndər sall Ne deyilib? Çünki şəriət deyəndə biz Qur'an və Peyğəmbərimiz nəzərdə tuturuq və sahabələr. Ona görə məhsələ müsəlminlar bir gün belə qərara gəldi ki, bu, böyük bir ibadətə toxunaq bu namaza. Hansı ki, böyük bir yeri var, dinində dinin dirəyi qeyd olunur. Əslində, namaz mümin üçün rahatsılıqdır. Yəni, imanı kamil olan insan, imanlar ləzzət alan insan namazdan rəzət alır. Və təbii ki, ona həqiqi müminlər alır. Ona görə Peyyambar sallalları sənədən Bilala deyərdik ki, ya Bilal, dur, bizi rahatlaşdır. Yəni, dur, azan ver, rahatlaşaq. Yəni, namaz qılacaq. Yəni, namaz qılman, onlar rahatlaşırdılar. Və namaz da, təbii ki, qardaşlar, necə qeyd olmalıdır. Yəni, Allah qorxusunan. Bilmək sən ki, kimin qarşısındır, yanmısan? İxlas olmalıdır. Ona görə, bax, namazda olan heyətə, namazda olan şəkilə, necə diyanırsa, əli bağlı, bu, qulun sifətidir. Düzdür, əskəridə, bu, kommunizm vəşimdə ya, əllər yanda diyanır, tərəqət diyanır və s. Amma İslamda isə şərqdə, fikir vərsiniz, ibadətdə, harda, hansı Peyğəmbər hara gəlirdi, onun münaxib qurulurdu ibadətidə. Fikir vərsiniz, Peyğəmbər sonra şərq tərəfdə gəlib və şərqdə də Qulun çifəti, zəlil olan çifət, ən zəlil olan çifət, əllər sinədə idi. Özərsən, xalqin qarşında tiyanmışsan. Hətta belə özün də görürsən ki, kimlər ki, deyir ki, yo əllər sinədə yox, yandı deyəmalıdır. Özləri, böyük adam görəndə, məsələn, hörmətdə adam, özləri əllər sinəyə yaparır, deyirlər, Salamu Aleykum. Müşkü sinəyə yapardın, hələ yana qoyardın, deyərdin ki, Salamu Aleykum. Və bu, ətk Amma şərqdə isə gəldiyinə görə ki, bəsir, qulun sifəti zəlil sifətlər göstərir, ən zəlil sifətlər bu ibadətdə. Və əllər yanır, sağ əl, sol ən içində qoyulur, bağlanır, qoyulur sinəyə, qul sifəti. Ehtiyaclı adamın sifətidir. Sonra əylirsən hüquya, zəlillik. Sonra əylirsən lax səcdə, lax özür zəlil gəlsən xalimin qarşısında. Onun görə, derisinin qarşısında olmaz səcdələmək. Çünki sən andran zəlil, Allah qarşısında ola bilərsən. E, namaz da sənin qul olmaqla, sənin Allahı tanımaqla ən böyük əlamətdir. Namaz bir dənə dildə yox, sən əməldə göstərir, səni əqiqətən o qayət ki, sən yaradılmısa yaran, yaran, o da ibadət, sən onu yerinə yetirirsən. Yəni, xaləqlərin sözünü qəbul edirsən. Ona görə Məhsələ yani Allah bu ibadət kəriq xuşuqlu ilə, yəni Allah qovusu ilə, ixlas ilə, ona görə bu ibadət qılanda sözlərində fikir verməlisən, hərəkətlərində fikir verməlisən. Fikir versən, bu ibadət necə başlayır? Allahu əkbar. Təkbiratul əhlam. Birinize başlayırsa Allahu əkbar. Yəni, sən burada nə demək istən? Sən burada nə demək istən ki, bu təkbirlə, və ki, bu əvvəldə təkbird hərəkəti dəyişəndə bir dənə rükuran qalxanda istisna olmaqla sən bu təkbiri deyilirsən. Allahu əkbar. Yəni, bildirmək istən ki, Allah hər şeydən böyüdür, hər şeydən ucadır. Həm öz rübubiliyində, həm öz uluhliyində, həm öz atmay vəsifətində o yeganədir, təkdir. Onun şəriki yoxdur. Allah s.ə.q. buyurur. Olahul kibriyau fis samawati vel ardu wahuvel azizul Allah subhanahu wa taala buyurur ki deməli al-Gafiyə surəti 37-ci və yerdə rəislik ancaq ona məxsusdur. O o yenilmaz quvvət sahibidir. O yenilmaz quvvət sahibidir. O ul aziz u hakim. Bir dana onu mahsustu. Bu yerlərdə, təyilərdə, bir dana böyülü. Ona mahsustu. Onunca sen, namaz kılın, bunu təstiləyir. Allahu Ekber sözünə. Başqa ayda Allah əzməndirə buyurur. Âlimul gəybi və şəhədə və alimul gəybi və şəhədətül kəbərül mütə'al. Allah əzməndirə buyurur. O qəybi və aşkarı da biləndir O böyüyüdür. Ra'at Suresi 9. ayə. Ona gələ fikir vəz, səunə sən Allah əkbar diyəndən səra dua-l-istiftah cəlir. Açılış yani Bu ibadəti açmaksın, sen dua-l-istiftah uçsan. Dua-l-istiftah da necədir? Subhaneke bihamdik ve tabara kasmak ve tabara kasmuk ve ta'ala cəddük ولا اله الا انت شبهsa deyib bu rivayet təmar səbəbini deyərdi necə gəlib bu rivayeti eliyib hədisdə Abu Davud və Tirmizi və ona sayılır məlumatı ibn Macari və sayılır qeyd etdilərdi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və sonra bu zikir oxuyardı çox vaxt deyərdi ki, Subhanakullaumna və bihamdik və tbarakasmuk bu kəlmələrlə dua baş bir Dua da nədir ibarətdir? Həmdi və səna. Tərif Allah s.ə.q. Yəni, qul bildirəndə ki, Allah hər şeydən böyüdür, ucadır. Sonra Allah s.ə.q. tərifləyir və deyir ki, Allah s.ə.q. hər bir nöqsandan eyvdən uzaqdır. Hər bir şeyində, hər uluhində, həm rububinində, həm asılay vəsifətində, isim vəsifətlərində Yəni, bütün hər bir eybi, nöqsəni Allah s.ə.q. uzaqlaşdırsan. Yəni, Allah s.ə.q. Məxluq kümdəyil. Və bildirirsən ki, həm həm gözəl sözlər, ən gözəl təriflər, kamillik ancaq olan aksusdır. Yəni, sən demək istəyirsən ki, bu söz nə? Ya Rabbimiz! Sən kamil səhətlərə məxsussan və eytiqadın da bulur ki, sən həm Əməllərində, həm seymində, yarattı, həm yaratdığımda, həm əmirlərində, həm nəhillərində, həm qədərində adil və zülüm yoxdur sən də. Təəsli insan, Allah s.ə.m. Və təbii ki, bilginən ki, bu zikir deyəndə sən bilirsən ki, Sübxanək və bir hamdik. Bunlar hamısı ən güzəl sözlərdəndir. Ilaha, və ya, və lə iləhə qeyruq, Hussandı, ki, Sayala. Sayala. Allah ağız açır zerdən be necə? Sən müsülmüsən də Peyğəmbər sallallahu əleyhi gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi deyir ki, ən əfsel kəlmələr Qurandan sonra 4 ən əfsel Qurandan sonra ən əfsel kəlmələr 4 dənədir. 1. Subhanallah, sonra Alhamdulillah, sonra və la ilaha illallah, sonra Allahu ekbar. Ki çəkməyəsən? Ən əfsel sözlər seçilib məmatçı. Hələn, bu başlanışdır. Başqarı vaxtı gəlir ki, sən müslimdə, Peyğəmbər sallallahu aleyhələ səhəni soruşlar ki, ən əfzər kəlamasıdır, dedi, Subhanallah və bi hamdə. Subhanallah və bi hamdə. Rablada, sən hələn O vaxt ki, də hər şeydən uzaq Allah səhəniyyələdir. Hələn, onların səhəni uzaq yoxdur, böyük yoxdur. Və bununla sən namazı başlıysan. Və sonra... Və bunu bu Allah Subhanahu təbii ki bu namazda sözlər və hərəkətlər necə dedim yerlə bağlı idi. Həmçinin əsasən yerlə bağlı idi. Həmçinin sözlər də Quran kəndən, amma əsas Quran kəndən Allah Subhanahu buyurur, məsələn, "Wasabbih bihamdi rabbika hina taqum." Tu surənin 80-ci aya. Yəni Allah Subhanahu bu ayədə buyurur ki, namaza qaldıqda Rəbbini həm də səna ilə zikr et. O sabah bi hamd Rabbik. Sən də ki, Allah xırdan sonra Subhanakallahumma va bihamdik. Vaتبارk ismuk va taala jadduk. Va la ilaha yuk. Şibəsən. Gör gözəl ibadətdir. Gör necə gözəl mənalar daşıyır. Allah Subhanahu azametliyini bildirən, tərifləyən, tam dişanidən. Ona görə bu zikir seçilmişdir namazlar əttənamə Onu görə bu ayənin təfsirində bəzi şərhçilər ki, yəni Tub surəsinin 8-ci ayəsində xüsusən də dahat, məsələn, rahməhullah buyurur ki, dahat deyir ki, bu ayə e, bu ayə, yəni subbəh rabbik hina taqum, yəni yani, yani, namaz qılanın sözü dey, mənası odur ki, namaz qılanın sözüdür, yəni yani, yani, yani, bu namaz qılanın sözləridir. Yəni, bu ayə əməldir, və zədə haq buyuruq, əxəmədə Allah. Yəni, təbii ki, bu zikir, Allah s.ə.və əzəmətliyin təriflər ki, o çoxlu kamil sifətlərə malisdir və çoxlu fəzilətlərə malisdir, xodur uca və fikir versən, və la ilahə qeyriq, zikir bəraq yəni, səndən başqa ilah mə məbud yoxdur ibadet edilən hak bir şey yoktur. Hak yalnız sensən. İbadette yalnız sen, sənə də düzgün ibadet edilmək. Fəssalam. Səndən gelişmə ibadet düzgündəyir. Ona görə bu kelime-i təvhiddir. kelime, kelime Tevhid, o kelime ki, hansı bütün peygamberlər ona davet edirdi. Allah əsəbəntəli buyurur, وَمَا əlsanna min qabli kemin rəsulin illə nuhəy ileyhə ənəhu lə iləhə illə əna sə'abudun. Ənbiya suresi 25-ci ayə. Yəni, Allah s.ə.v. bu ayda buyurur ki, səndən qəbaqda elə bir rəsul göndərmədi ki, ona bir deməyək ki, yalnız tək Allaha ibadətini ondan başqa heç kəs ibadətləməyək. Fikir verəcəyiz? Yəni, e, fikir verin, hələn namazın əvvəlində bu zikir nə mənalar daşıyır və təsəvvürlə sonra nələr gəlir? Nə ayələr, nə daha hələ hələn Fatihədə tokunmuruq. Fatihədə tokunmuruq. Və hələ ondan sonra başqa surə dağışmırıq. Və sonra Allah əkbar deyil, təbii ki, rükûl seçilib. Və Allah səbhətə hələ də buqirub, rükûda, Peygamber səhələ seçib, deyib ki, bu zikiri rükûdə edin. Sübhəna Rabbiyəl-Azim. Onu rükûdə edilsən sən. سبحان ربي العظيم يعني هə bir nəfəs hiç nəfəsdan uzaqsan sən partsan və Allah subhanahu təala təriflisən və azametliyi öyləyin bildirirsən subhan rabbiyal azim və ya məsələn deyə bilərsən subhan rabbiyal azim və bihamdi və ya həddən deyə bilərsən subbuhun quddusun Allah həmsəgər bu zikirlər hər zaman belədir, hər belə. Ümumiyyətlə şundadır, əgər səhidsə belə də gəlir, belə də gəlirsə, yaxşıdır hər zaman bunu istifadə elə, hər zaman onu və hər zaman oxursan. Belə yillərdə şunnəyə gələndə, əgər ham səhidsə hər zaman bunu elə, hər zaman bunu. Bu daha məsləhətdir. Yəni hər zaman deyə bilərsən, subhan rabbiyal azim. Və hər zaman deyə bilərsən, subhan rabbiyal azim və Quddusun, Rabbul Mələkdə və Ruh və ya hərdən deyə bilərsən Subxanaq Allahumma, Rabbana və bihamdik. Həmçin, Məhsələm, səlməlləm təbii ki, bu zikirdə bu zikirdə ancaq Allah səhələyə kamilliyinə, hər bir şeyində, hər bir sifətində, hər bir Rabbiliyində, hər bir ilahlığında ispat edirsən və tərif sənadan ibarətdir. Və fikir dəyirsən rüküya, fikir dəyirsən sən bu sözlər deməklə əməlinlə, hərəkətinlə də göstərirsən. Də ilmirsən Allah s.ə.q. qarşısında. Də Hərəkət də münasibdir sözə. Fikirirəsən bu namaza, ibadətə. Sən çıxır məsələ, məsələ Allah, elə ki, bu təzimə etdən Allah s.ə.q. ya sonra qalxanda deyirsən səmi allahu li mən hamidə. səmi allahu li mən hamidə. Yəni sən yenə Allah Subhanahu taala həm sonra deyirsən ki, ispat edirsən ki, Allah Subhanahu taala Burada ispat edirsən ki, Allah Subhanahu eşidir. Və həmçinin isbat sənanı yenə ispat edirsən və sadəcə demək istəyirsən ki, "Cə Rabb, səmi Allahün və hamdə." Yəni Allah Subhanahu taaladan ki, bizim dualarımız eşidilsin. Və ya demək istəyirsən ki, "Cə Rabb, duaların qəbul olunsun." فَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدًا Yani demə istiyorsan bunu dükümən qalqanda yani yâred duaları qabul et. Yani öyle bir şey demə istiyorsan ki mənim duamı qabul et. Və sonra düyüysən ki bunu diyənden sonra qalqırsan düyüysən رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْد Veya رَبَّنَا لَكَ الْحَمْد Çünki bu, bu, bu da 4 sikada gəlip Yani Rabbana lekelhamd vəyə Rabbana velekelhamd vəyə Allahumma Rabbana lekelhamd vəyə Allahumma Rabbana velekelhamd vəyə Allahumma Rabbana velekelhamd vəyə ispatlıysən, Allahəsələn hemd-i senələysən ki o hərb-i şifətində çamildir. Nəqsəndən uzaqdır. artıra biləfən, başqa zirçilər de var. Həmsəki sünnəri gələyib, məsələn, Rabbana lekelhamd MİL-əs-semâvət və məl-əl-ərd və məl-əmə beynəhuma və məl-əmə şiqtə min şeyin bə'd Və sonra təbii ki, secdəyi gəyəsən Yine Allah əsbəntələ uzaqın i̇spat ilə ləməyəm, bildirmeyəm, ilan-ı məyəm, Allah əkbər Gəyəsən secdəyə Və təbii ki, də Münasibdir Hem heyətin Harekatin Hem de sözün Fəkirəsən sözlə Harekat Mübafildir. Ona görə deyirsən, Subxana Rabbiyəl ələ. Subxana Rabbiyəl ələ. Yəni, yenə Allah Subhanələ hər bir e, nöqsəndən uzaq olması və o paçılığını bildirirsən və həmsinin bildirirsən ki, o uzaqdır və həm sahibidir, həm də ona və səir və səir və bu cür təriflərdir məhdələ müsəlmanlar və dedik ki, həmsinin münasib idi hərəkətdir həmsinin. Çünki ümumiyyətlə Məlumdur ki, insan aşağıdan, yuxarı, e, yuxarıdan aşağı nazıl anda ədəblərindən bir yolda gedməyin, yuxarıdan aşağı nazıl anda təsbih elə. Yəni, Allah subxantana zikr elə. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Amma aşağıdan yuxarı çıxanda deyinə ki, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Amma düz gedəndə Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Şibəsən. Şey şey aşağı, el el şey, namaz namazı bücə getdin. Aşağı, yuxarıdan aşağı. Subxana rabbiyal a'zim. Səbə qaldın, təzədən aşağı getdin, səcdəyə. Bir fəzən subxana rabbiyal a'la. Mənasibdir vallahi. Şəfsən namazın jarra. Allah subhana təala quru namaz. Allah subhana təala. Ona görə peyğəmbər salxan. Cəbrayil gəldi, öyrətdi namazı. Və peyğəmbər salxan qıldı dedi ki, namaz qılın, nəyə gözlədirsən və sonra başlayıb təşəxud. Həmən biz ona toxunmuruq və salavar, və sonra salamlar uzun dəriyə ad edəməz. Sadə çalışma lazımdır. Bu ibadəti düzgünliyək həm ədəblərinə fikir verir, sözlərinə fikir verir, mənasına fikir verir və çalış ki, təbii ki, qəlbi əməllər hamısı işlətçilə bu ibadətini yəndə. Hətta ibadətin faydası olsun Necə ki, başqa ibadətlərdə də belə lazımdır. Və bu qısa biz bu tür böyük əzəmətli ibadətə toxunduq. Allah s.ə.qələ bizi layiqli namaz kılanlardan etsin. Allah s.ə.qələ xalqımıza ilə idar. Onu gənə xatadan, beladan qorusun. Allah s.ə.qələ o müsəlmanlar ki, xəst edilək, yarabalar şəxalə verir. bizi fütnədən əhlindən qoruyur. Qarələ, mescidimizin açılmağına kömək ol. Qarələ, kömək ol ə keçidlə məscidinə açılmana kömək ol və ara mane olanları da məscidinə açılmana onları təqallandır və başqalarına da həmçinin dərs olsun. Vau kul haz və əstəğfirullah li və lakum və li s-sairi l-muslimin min kulli zəmbəstəğfiru gəfurur rəhim. Elhamdülillahi rəbbil və salat və salamə alə əşrəfən əmbiyə'i və sənəyin seyyidə Muhammed və alə ali və ashabi əcma'in. Əudə ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وارضوا اللهم على الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي واصحاب اصحاب النبي اجمعين وطابئين وطابئهم باحسان الى يوم الدين عباد الله ان الله قرنوا خطره شديدا